Zeigarren unitatea, B. Guztu kontua, B. Zer arropa gustatzen zaizu? da gaurko gaia, eta hemen dauzkagu laulagun gai horri buruz egiteko. Josune, Pedro, Sara eta Sergio. Arratxalde hon, lau goi. Zuri, Sara, zer arropa gustatzen zaizu? Ba, niri arropa garestia gustatzen zait. Denetik gustatzen zait. Trajeak, galtzak, soinekoak... Baina batez ere alkandorak eta gonak gustatzen zaizkit Zapatak dudarik gabe takkoildunak gustatzen zaizkit eta poltsa handiak larruzkoak jakina, arropa merkea ez zait ere gustatzen. eskerrik asko zara eta zuri Sergio? Neri arropa klasikoa gustatzen zait, trajeilunak gustatzen zaizkit eta alkandora zuriak Zapatak, lokarridunak betikoak arropa modernoa? Ez zait bat ere gustatzen.